Розділ 29 1. Не роздумуючи, чому і з якою метою він так чинить, Ральф опустив руку в кишеню і стиснув у долоні одну з сережок Луїзи. Здавалося, його рука дуже далеко й належить комусь іншому. Цікава річ. Виявляється, досі він не розумів, що таке страх. Звичайно, він думав, що боїться, але це було ілюзією. Єдиний раз Ральф наблизився до страху в публічній бібліотеці Дері, коли Чарлі Пікерінг заструмив у нього ніж і пообіцяв випустити кишки. Однак у порівнянні з тим, що переживав Ральф зараз, це уявлялося лише короткочасним дискомфортом. «Прийшла зелена людина. Він здавався хорошим, але я можу й помилятися». Ральф сподівався, що Лоїза не помилилася. Тому що тепер у нього залишалася лише зелена людина. Зелена людина і сережки Луїзи. Ральфе, перестань витати в хмарах, дивися на матір, коли вона розмовляє з тобою. Тобі вже сімдесят, а поводишся ти як шістнадцятирічний недоумок. Він обернувся до рибоподібного чогось у кріслі. Тепер той лише віддалено нагадував його покійну матір. Ти не моя мати, а я і далі в літаку. Ні, мій хлопчику, не варто так думати. Зроби крок з моєї кухні і падати тобі доведеться дуже довго. Не витрачай слів, я бачу, що ти таке. Щось заговорило голосом людини, яка задихається від гніву. І в грудях у Ральфа похололо. Ні, може ти так і вважаєш, але помиляєшся. Так тобі й не захочеться дивитися, якщо я відкину маскування. Повір мені, Ральфе. З наростаючим жахом Ральф спостерігав, як ця мати щось перетворюється на величезного голодного вугра, гострі зуби якого блищали у розкритій пащі. Вуса тепер звисали майже до комірця сукні і далі одягненої на це щось. Зябра, гострі, мов леза, відкривалися і закривалися, оголюючи червону внутрішню пащу. Очі округлялися, зіниці зникали, очниці розходилися в різні сторони. Зміни тривали, поки опуклі очі не опинилися пообіч лускатого лику створіння. «Не смій ворушитися, Ральфе. Можливо, ти загинеш у результаті вибуху, на якому брівні не перебував. Тут ударна хвиля також має силу, як і в будь-якому будинку». «Але ця смерть усе-таки краще, ніж моя смерть!» Чудовисько розкрило пащу. Здавалося, воно глозувало з нього. «Хто ти? Кривавий цар?» «Так називає мене Ед. У нас мають бути власні імена, чи не правда? Якщо тобі не подобається звертання маму Робертс, чому б тобі назвати мене цар-рибою?» Ти ж чув радіо про царрибу? Звичайно, він про це колись чув. Та тільки справжня цар риба ніколи не носила сукні. До того ж, справжня цар риба була царицею рибою і жила в глибинах Баренса. 2. Якось улітку, коли йому було сім років, рибалячи разом з братом Джонні, Ральф Робертс піймав неймовірних розмірів рибу. Це було ще в ті часи, коли без ризику для здоров'я можна було спокійно їсти, піймане в водах Барренса. Ральф попросив старшого брата зняти рибину з гачка і помістити її у відрозі свіжою водою. Джонні відмовився, посилаючись на неписаний кодекс честі рибалки. Справжній рибалка сам копає хробаків, сам насаджує наживку, сам знімає здобич із гачка. І тільки набагато пізніше Ральф зрозумів, що Джонні, можливо, намагався приховати в такий спосіб свій власний страх перед величезним і якимсь чужорідним створінням, яке піймав його молодший братик у брудних теплих водах ріки. Ральф усе ж змусив себе доторкнутися до колючого тіла рибини, що звивалася. А Джонні тим часом ще додав жаху, попередивши братика, що варто побоюватися вусів. Вони отруєні. Бобі Теріолд казав, що дотик вусів може паралізувати людину. Уявляєш, доведеться провести решту життя в інвалідному візку. Так що будь обережний, Ральфі. Ральф щосили намагався зняти рибину з гачка, не торкаючись вусів, Не вірячи Джоні щодо їхньої отруєності і у той же час довіряючи повністю. Дивився на зябра, очі вдихав рибний запах. Нарешті всередині рибини щось хруснуло. І Ральф відчув, як звільняється гачок. Струмки крові потекли з куточків рота агонізуючого гіганта. Ральф полегшено зітхнув. Як виявилося, перечасно. Рибина, змахнувши хвостом, звільнилася від гачка. Рука, що звільняла гачок, зісковзнула, і два пальці Ральфа миттєво опинилися в зубатій пащі. Чи було боляче, Ральф не міг згадати. Він пам'ятав лише невдаваний крик жаху, що вирвався з грудей Джонні, і власну впевненість, що риба відкусить йому кілька пальців правої руки». Він пам'ятав про свій крик про допомогу, але Джонні лише заткував. Обличчя його стало мертвено-блідним, а рот перетворився на смужку відрази. Ральф, що було сили, махав рукою, але рибина вчепилася мертвою хваткою. Вуса. Не вуса, через них я проведу решту життя в інвалідному візку». Увивалися навколо зап'ястя, чорні очі невідривно дивилися на нього. Нарешті Ральфові вдалося вдарити рибину об дерева, переламавши їй хребет. Вона і далі звиваючись упала на траву, і Ральф наступив на рибу ногою. З рота вивергнулося блювати на кишок, а з того місця, куди встромився каблук Ральфа, вирвався липкий потік закривавленої ікри. Саме тоді він зрозумів, що це не цар риба, а цариця риба. Ральф перевів погляд на свою закривавлену, всю в великих лусочках руку і завив як банші. «Банші – ірландська міфологія. Дух, з того, на якого віщують смерть». Коли, намагаючись заспокоїти брата, Джонні доторкнувся до його руки, Ральф кинувся навтьоки і без перепочинку біг додому, а потім весь день відмовлявся виходити зі своєї кімнати. Минуло багато часу, перш ніж він зміг з'їсти бодай шматочок риби. Відтоді він взагалі не мав з рибами ніяких справ. Аж досі. Три. Ральфе! Голос Луїзи. Але який далекий. Дуже далекий. «Ти повинен негайно щось зробити! Не дозволяй зупинити себе!» Тепер Ральф зрозумів, що за червону шаль на колінах матері він сприйняв за закривавлену ікру, яка встеляла коліна кривавого царя, який тягнувся до Ральфа через це жахливе покривало в отдаваній турботі. «Щось трапилося, Ральфе? Де болить? Скажи своїй матусі!» «Ти не моя мати». «Ні, я цариця риб. Взагалі ж я можу стати ким захочу. Можливо, тобі це невідомо, але зміна форми тіла стала почесним, перевіреним часом звичаєм, Деррі». «Ти знайома із зеленою людиною, що приходила до Луїзи?» «Звичайно. Я знаю майже всіх, хто живе по сусідству». Але Ральф помітив миттєве замішання на лускатій фізіономії. Знову запалав шрам на руці, і Ральф усвідомив, навіть якщо зараз Луїза і поруч навряд чи вона може його бачити. Цариця-риба виливала пульсуюче яскраве світіння, яке поступово огортало Ральфа. Світіння червоне, а не чорне. І це був саван. Тепер Ральф знав, як це – бути всередині нього. Як бути пійманим у павутину, виткану з найжахливіших страхів, найважчих переживань, що роблять душу хворою? І не існувало можливості виходу. Не можна було розрізати цей саван так, як він розпоров саван, що оточував перстень Еда. «Якщо мені вдасться звільнитися», – подумав Ральф, – «то лише потужним швидким ривком». Ральф і далі тримав в руці сережку. Тепер він затиснув її так, що вістря з застіпки визирало між двома пальцями, які 63 роки тому намагалася відкусити рибина. А потім виголосив коротку молитву. Але молився він не господу, а зеленій людині Луїзи. 4 Рибина ще трохи нахилилася вперед, підступна усмішка розлилася по безносій морді. Зуби всередині цієї млявої усмішки тепер здавалися ще довшими і гострішими. Ральф помітив краплі безбарвної рідини, що стікала по вусах, і подумав. Провести решту життя в інвалідному візку. Боже, як я боюся. Боюся до смерті. Луїза, кричачи дуже здалеку. «Поквапся, Ральфе, тобі треба поспішати!» А десь ближче кричав маленький хлопчик. Кричав і розмахував рукою, намагаючись звільнити пальці, поховані в пащі вагітного чудовиська, яке не бажало розтискати щелепи. Рибина нахилилася ще нижче, шурхнула сукня, і Ральф уловив аромат парфумів своєї матері, свята Олена. Змішаний із нудотним риб'ячим запахом. «Я маю намір довести справу, доручену Еду Діпну, до успішного кінця, Ральфе. Я зроблю все, щоб хлопчик, про якого говорили твої друзі, помер на руках матері. І мені не терпиться побачити його смерть. Я добряче попрацювала в делі, А це означає, що мені доведеться покінчити з тобою зараз таки, негайно». Yeah. Ральф ступнув у бік тухлого смороду. І тепер під обрисом фігури своєї матері, під обрисами цариці риби, він почав завважувати зовсім іншу фігуру. Фігуру яскравої людини, червоного чоловіка з холодними очима і безжальним ротом. Цей чоловік нагадував Христа, якого Ральф бачив кілька секунд тому, але не того, зображення якого висіло на стіні кухні його матері. Вираз подиву прокрався в риб'ячі очі і в холодній зіниці червоного чоловіка. «Що ти робиш? Геть від мене! Чи тобі хочеться провести решту життя в інвалідному візку?» «О, я розраховую навіть на гірше. Дні моїх перемог все одно залишилися позаду». Голос набирав сили. Він звучав як голос його матері у хвилини гніву. «Слухайся мене, мій хлопчику! Слухайся і не переч!» Намить наказ, відданий голосом настільки схожим на голос його матері, змусив Ральфа засумніватися у своїй правоті. Але потім він продовжив рух. Цариця риба, відкинувшись назад, забила хвостом під домашньою сукнею. «Що ти робиш?» «Не знаю. Можливо, я хочу, просто хочу смикнути тебе за вуса. Переконатися, чи реальні вони?» І зібравши всю силу волі, щоб не закричати і не втекти, Ральф простягнув уперед праву руку. Сережка Луїзи відчувалася в кулаку теплим маленьким камінчиком. Та й сама Луїза здавалася дуже близькою, що було зовсім не дивно з огляду на те, скільки її аури він поглинув. Можливо, тепер Луїза стала частиною його самого. Відчуття її присутності приносило глибоке заспокоєння. «Ти не посмієш, тебе одразу ж паралізує!» «Риби, не отруєні, це всього лише вигадка десятилітньої дитини, ще дужче переляканої, ніж я!» Ральф потягнувся до вусів правою рукою із затиснутою між пальцями сережкою штирем уперед. І масивна лоската голова смикнулася назад, як він і припускав у глибині душі. Голова почала розколюватися і змінюватися, пропускаючи потік червоної аури. «Якщо біль має колір», – подумав Ральф, – «то це він». І перш ніж зміни поглибилися... Першні жистота, тепер уже виразно видима, високий, холодно-красивий блондин з блискучими червоними очима, змогла вибратися зі створеного нею самою ілюзорного сяйва. Ральф заструмив гострий штир сережки просто в чорне випнути риб'яче око чудовиська. 5. Створіння загуділо, як цикада, і спробувало відступити назад. Хвіст заклацав, як аркуш цупкого паперу, що потрапив у лопаті вентилятора. Істота зсунулася в кріслі, що змінювалося, перетворюючись на подобу трону, висіченого з жовтого гарячого каменю. А потім хвіст зник. Цариця-риба зникла. І тепер сам кривавий цар з перекошеним від болю і подиву обличчям сидів на своєму троні. Одне його око червоне немов у рисі, у відблисках пожежі уп'ялося в Ральфа. Інше ж було сповнене лютим розколотим блиском діамантів. Лівою рукою Ральф потягнувся до покривала з риб'ячої ікри, відкинув його... Але нічого не побачив, крім чорноти іншого боку виродка. Іншого боку савана. Виходу. Тебе попередили, клятий шортаймере. І ти вважаєш, що можеш смикати мене за вуса? Що ж, побачимо. Побачимо. І знову кривавий цар подався на своєму троні вперед. Губи його скривилися, а в око виливало червоне світіння. Ральф заледве стримував бажання відсмикнути спорожнілу праву руку. Замість цього він простягнув її до відкритого рота кривавого царя, рота, що намагався проковтнути його руку, як у давні дні це намагалася зробити рибина. Щось, не плоть, обліпило його руку, а потім почало жалити, як тисяча гедзів. Водночас Ральф відчув, як справжні зуби, ні, ікла, уп'ялися в його руку. За секунду, якнайбільше дві, кривавий цар прокусить йому зап'ястя і проковтне кисть. Ральф заплющив очі і моментально увійшов в уявний потік концентрації, який дозволяє робити переміщення між рівнями. Його біль і страх не стали тут бар'єром, перешкодою. Ось лише цього разу метою був не рух, а запуск. Клот й Лахесіс імплантували міні пастку в його руку, і тепер був час скористатися нею. Ральф відчув внутрішній спалах. Шрам на його руці моментально розжарився на біло. Цей жар не завдавав болю, але вирвався з нього розбіжними колами енергії. Його свідомість зафіксувала грандіозний зелений спалах, настільки яскравий, що на мить Ральфові здалося, начебто довкола нього вибухнуло смарагдове місто королівства Оз. Щось або хтось кричало... Від високого ріжучого звуку можна було збожеволіти. Слідом за криком почувся глухий удар. Раптовий вихор сили пронісся повз Ральфа, поширюючись віялоподібним потоком вітру і зникаючим зеленим світлом. Він ловив дивний перекошений образ кривавого царя. Вже не красивого і зовсім не молодого, але древнього і скорченого, і найменш подібного до людини зпосеред усіх прибульців, яких коли-небудь заносило на шортаймірський рівень існування. Потім щось відкрилося над їхніми головами, оголюючи увесь діапазон темряви, простромлений пересічними вихровими потоками і різнобарвними променями. Здавалося, кривавого царя вітром зносило туди опалий листок. Барви ставали яскравішими, і Ральф відвернувся, піднявши руку, щоб прикрити очі. Він зрозумів, що між його рівними, і незбагненними шарами іншого існування відкрився канал. І ще він зрозумів, що коли буде й далі дивитися в це світіння, що все посилюється на ці смертоносні вогні, бурхливі барви, то смерть стане для нього не гіршим, а найкращим результатом. Він не лише замружив очі. Він замружив свій розум, а через секунду зникло все. Істота, яку Ед знав як кривавого царя, кухня в їхньому старому будинку на Річмонд-стріт, крісло гойдалка його матері. Ральф стояв на колінах футів за шість над носом Чирокі, піднявши руки вгору, як дитина, який частенько перепадає від жорстоких батьків. А глянувши вниз, побачив громадський центр і автостоянку, що примикала до нього. Спершу Ральфові здалося, що це обман, оптична ілюзія, бо ліхтарі автостоянки немов розходилися в боки. Вони нагадували юрбу занадто високих і дуже худих людей, що почали розходитися наприкінці грандіозного видовища. Та й сама стоянка ніби ну, розширювалася. Не розширюється, вона наближається, подумав Ральф. Літак знижується, Ед починає виконувати роль Камікадзе. 6. Ральф застиг на місці, не просто здивований, а заворожений. Він перетворився на міфічну проміжну істоту, вочевидь на Бога. Жоден Бог не може відчувати таку втому і страх. Але й не на таке земне створіння, як людина. Ось що таке справжній політ. Ось що означає задивитися на землю згори без жодних меж. Це... РАЛЬФЕ! Крик Луїзи пістолетним пострілом розірвався у вухах. Ральф здригнувся. І як тільки його погляд відірвався від гіпнотизуючого вигляду розпростертої внизу землі, він зміг рухатися. Підвівшись із колін, він пройшов у літак. Це далося Ральфові легко, так людина долає дорогу додому. Вітер не обдував обличчя і не відкидав волосся із лоба, а коли ліве плече пройшло крізь пропелер Чирокі, лопаті поранили його не дужче, ніж поранили б дим. Він побачив бліде красиве обличчя Еда, обличчя вічного мандрівника. Він мандрівником був у цьому світі, він, як скорботний дух, занесений сюди. Герой поеми Поема Джорджа Байрона Лара Читаючи яку, Керолайн завжди плакала, і недавнє відчуття жалю і співчуття змінилося гнівом. Дуже важко по-справжньому гніватися на Еда. Зрештою він лише пішак, якого пересувають по шаховій дошці. І все ж будинок, у який він спрямував свій літак, повен справжніх реальних людей, безневинних людей. Ральф помітив дитячу впертість і водночас волю в одурманеному обличчі Еда. І, проходячи крізь тонку стінку кабіни пілота, подумав, «На певному рівні, Еда, ти знав, що в тебе ввійшов диявол. Гадаю, ти міг вигнати його». «Хіба не казали пан Ел і пан К, що завжди є можливість вибору? А якщо є вибір, отже ти сам зробив його». Голова Ральфа піднімалася над літаком, і він знову став на коліна. Панорама громадського центру заповнила все лобове скло, і Ральф зрозумів, що вже пізно зупиняти Еда. Діставши з кишені сережку, що залишилася, Ральф і її затиснув між пальцями штирем назовні, потім узявся за кнопку дзвінка. Другою рукою він обхопив дроти, протягнені між коробкою і дзвінком, заплющив очі і сконцентрувався, викликаючи переміщення. У животі виникло відчуття порожнечі, і Ральф устиг подумати «Ого, точнісінько як Ліфт Експрес». І знову він опинився на рівні шортаймерів, де не було місця ні для богів і дияволів, ні для лисих лікарів-карликів з їхніми магічними ножицями та скальпелями, ні для будь-яких аур. Він опустився вниз, де ходіння крізь стіни було неможливим. На рівні шортаймерів він ставав видимим і, наскільки зрозумів, Ральф ед дивився на нього. Ральфа? Це був голос людини, яка щойно отямилася від дуже глибокого сну. Ральфе Робертса? А що ти тут робиш? О, я був поблизу і подумав, що може забігти в гості, відповів Ральф. Зробити візит, так би мовити. Сказавши це, Ральф вирвав дроти, що відходили від коробки. Сім «Ні!» – крикнув Ед. «О ні, ти ж все зіпсуєш!» «А як же?» – подумав Ральф і потягнувся до штурвала. Тепер громадський центр був усього за 350 метрів від них, можливо, навіть ближче. Ральф досі не знав, що в коробці пристебнуті на сидінні другого пілота. Швидше за все пластикова пластиково-вибухівка, яку використовують терористи у фільмах за участі Чака Норріса і Стівена Сігала. Вважалося, що вона абсолютно стабільна, на відміну від нітрогліцерину, в «Платі за страх» Клузо. Андрій Жорж Клузо – французький сценарист і кінорежисер, що спеціалізується на постановці трилерів. Убивця живе у будинку номер 21, Ворон та інші. У фільмі «Плата за страх» головну роль виконував Ів Монтан. Але навряд чи зараз підходящий час для віри в казки світу кіно. Навіть тверда вибухівка могла вибухнути без детонатора, якщо її скинути з висоти трьох кілометрів Ральф до упору повернув штурвал ліворуч Громадський центр під ним і почав розвертатися, немов опинившись зверху величезного колеса «Ні, ні, виродко!» виродку. заволав Ед, і щось, що нагадувало маленький молоток, врізалося Ральфові в бік Паралізуючи його болем і позбавляючи можливості дихати Після другого удару рука Ральфа зісковзнула зі штурвала. Ед схопив за штурвал і люто крутнув назад. Громадський центр, що змістився до краю лобового скла, знову почав повертатися до мертвої точки. Ральф учепився в штурвал. Ед ребром долоні відпихнув голову Ральфа назад. «Но «Ну, навіщо ти втрутився?» – гарчав він. «Чому ти поліз, куди не просили?» Обличчя Еда спотворилося в звіриному оскалі. Поява Ральфа в кабіні пілота мусила б бути для Еда шоком і обезброїти його, однак цього не сталося. «Звичайно, ні, адже він божевільний. подумав Ральф і раптом подумки закричав. «Клото, лахесісе, допоможіть мені! Заради Бога допоможіть мені!» Нічого. Навряд чи його крик вирвався хоч кудись. Він же опустився на рівень шорттаймерів, а це означало, що він залишився сам. Тепер від громадського центру їх відділяли всього 250-270 метрів. Ральф бачив кожну цеглину, кожне вікно, кожну людину зовні. Він навіть міг розрізнити, хто з них тримає плакати. Люди дивилися вгору, ніби намагаючись зрозуміти, що задумав цей божевільний літак. Ральф поки що не завважував страху на їхніх обличчях, але за 3-4 секунди... Він знову кинувся до Еда, не звертаючи уваги на ниючий білю боку. Викинув вперед праву руку, стиснуту в кулак і великим пальцем просунув гострий штир сережки Пусету якнайдалі. І з кривавим царем старий трюк спрацював, але тоді Ральф був на вищому рівні. До того ж скористався ефектом несподіванки – на цей раз він теж потягнувся до ока, але в останній момент Едові вдалося ухилитись. Штир серешки уструмився в щоку Еда, але той, не випускаючи штурвала, просто відмахнувся, немов від докучливого москіта. Ральф знову вхопився за штурвал, Ед відіпхнув його, заїхавши кулаком у щелепу. У вухах задзвеніло голосним, чистим сріблистим звуком. Світ перетворився на сіру, зирнисту газетну фотографію. «Ральфе, поквапся!» – кричала Луїза, і тепер вона була нажахана. Ральф знав, чому. Час минув. У нього залишилося секунд десять, у найкращому разі двадцять. Він знову подався вперед, але цього разу не до Еда, а до фотографії Елен і Наталі Діпно, що прикривала альтиметр. Ральф схопив її, підняв, а потім зім'яв. Він не знав, на яку саме реакцію сподівається, але те, що сталося далі, перевищило всі його сподівання. «Віддай їх!» – заволав Ед. Забувши про штурвал, він кинувся за фотографією. І тут Ральф знову побачив людину, образ якої залишився в його пам'яті з того дня, коли Ед побив Елен. Людину, мабуть, нещасну і залякану силами, які опанували нею. Сльози текли по щоках Еда. Ральф зніяковіло подумав. «Невже він плакав весь цей час?» «Поверни їх мені!» – заволав Ед. Але Ральф більше не був упевнений, що крик звернений саме до нього. Ральфу здалося, що його колишній сусід волає до істоти, що увійшла в його життя, упевнилася, що їй таке підходить, а потім просто забрала це життя». Луїзи на сережка поблискувала в щоці Еда, нагадуючи прикрасу на кшталт тих, які використовували варвари під час похоронних ритуалів. Поверни їх мені, вони мої! Ральф тримав зім'я фотографію так, щоб ед не міг дістати її. Той і рвонув уперед. Ремінь безпеки врізався йому в живіт, і Ральф щосили вдарив Еда по горлу, почуваючи одночасно невимовну суміш задоволення і відрази, коли удар припав по гострому, випнутому кадику. Ед відкинувся до стінки кабіни, від болю і розгубленості його очі вилізали з орбіт, руки вчепилися в горло. Він здавлено хрипів. Ральф кинувся до штурвала, побачивши, що громадський центр зі скаженою швидкістю накидається на літак. Він знову повернув штурвал максимально ліворуч, а під ним, просто під ним, громадський центр почав зміщатися в куток лобового скла літака, який незабаром припинить своє існування, але рухався він з агонізуючою неповороткістю. Раптом Ральф відчув у кабіні який запах, слабкий, приємний, знайомий аромат. Не встигнувши подумати, що б це могло бути, він побачив щось, що геть вибило його з колії. Це був візок для Морозова, який іноді роз'їжджав по Гаріса Веню. «Боже мій!» – подумав Ральф, радше відчуваючи розгубленість, аніж страх. «Здається, мені доведеться вмерти на холоді серед Морозова і вершків». Запах посилювався, а коли його плечей торкнулися чиїсь руки, Ральф зрозумів, що це Луїза Чес. «Піднімайся нагору!» – крикнула вона. «Ральфе, дурню, тобі необхідно...» Не роздумуючи, він зробив це. Усередині нього щось спалахнуло, і Ральф відчув продовження її фрази тим дивним, проникаючим чином, який радше нагадував думки, ніж мову. «Піднятися! Відіпхнися ногами!» «Занадто пізно», – подумав він, проте підкорився, відштовхуючись ногами від панелі управління. Луїза піднімалася разом із ним крізь стовп існування, тоді як Чирокі стрімко долав останні десятки метрів, що відокремлювали його від землі. Злітаючи нагору, Ральф раптом відчув, як енергія Луїза огорнула його і висмкнула назад немов шнури з пружинного пристрою. Його простромило секундне, нудотне відчуття польоту у двох напрямках. Ральф кинув останній погляд на Еда, що притиснувся до стінки кабіни, але по-справжньому він його не бачив. Грозова жовто-сіра аура зникла. Ед також зник, похований у чорному, як ніч у пеклі, савані. А потім вони з Луїзою падали і летіли одночасно. Привіт, друзяки! Сьогодні на 317 днів ми ближче до перемоги і завдячуємо Збройним силам України. Я тут дивну річ помітив. Третина з вас, хто це слухає, досі не підписалася на канал. І як ви плануєте слухати наступну книжку? Ви ж навіть не знаєте, що то за книжка. І тут я вам не заздрю. Скоро фінал, почуємося. Все буде Україна, сонечко.